بسم الله الرحمن الرحيم نفحة را ربو دو سو بحانو سبحا وقال رجل من الفزاریین حالا که دا فزار کبیلی فزاریینو یا تنی اغویلی الا یکن عزمی طویلا فئننی لہو بالخصال صالحات وصول ولا خیر فی حسن الجسوم ونبلہا اذا لم تزن حسن الجسوم اقولوه اذا كنت في القوم طوالي علوتهم بعرفة حتى يقال طويلو وكم قد رأينا من پور و کاې راې تم و توظې یو ی نه اوسو والله ه کلل معروې مذاکو پهولوهوا جو پا جالو پپ شو پپ شو ز چې دو روون چړي دا چې تملومي ک دا چې داسې دوه راي و کو او بر را په چت تا کشی پروي ن را دی وي تا ته زه چلیم وایي اخلاق او عادات به د ښسته ساتې نو که یو سړی د دګ جسم د ووجې نهبره رسې نو کستا جسم دګ نهوي خو چې اخلاق او عادات د ایسته نه دګ جسم بررم را منډويه بهشي الله یک عظمی ته وي لن که زما اړوکې فَإِنَّنِي تَا صَحَبَلَا از کونی پجمعتون او لگوری لڑی ادلتن مونده کتاب ریخوند جدا صداد وی بید آجی لگه چه تلوی تو؟ ها؟ تلوی؟ تو؟ نا نا نا نا کوتا کو اگد چھوئے؟ بے موسمه دن شو الله یکونه عظمي ته ویلنفه نهنیکه زما اړو کې وګد نهې یقین ز له هو بل خصال صالی حاتې وسولو دغ فویل ته د خو خصالو د وجهي نه رسسیدون زما ختون نه خ زه ته ځان سووممه زه ددنغ وواله برابر ی پ وړوک واله برابر خې دنګ دی راغلی ز دنګ نیمه حضور سره برابر دی د خو خصوصتونو د وايي نه څه مې خلقته ولا کړست دي شیر لګي کنده لګي جواب راغی که نه والا خيره په حسن الجسمي ونبلها نشته د خیر په خسته واري د نو ونبلها او په محمود والی او په کمال کې اذا لم تزن عقولو حسن الجسوم کلچ برابر نہیں افرون ندخستوار جسوم سے اے جسم وہ خستے خوچا کریں جسم پر خستے شیئر کعبہ قلی سب پہ کہے سب پہ کہے کہے پیسو وَلَا خِرَ فِي حُسْنِ الجسومِ وَنُبْلِحَا اذا لم تزن حسن الجسومی عقولو اقولو فائل دلام تزن اولا کیا جواب راستگا ازا کن تاو ازا کن تاو دوارا سنیدی ازا کن تاو فی القوم اطوالی علوتهم کلچیتا پا دنکم کین تو پایو چیتیگی یا ازا کن تاو فی القوم اطوالی علوتهم بے عارفت حتی عقالا طویلو علیکہ اصداد نمات دنکی نکلوڑای راگا لی ری دی دی خوری ری چته وایي چې سبق پیل کیږي نظر راشه چته وایي لاله کې وایي ک نور د دوی مخري مال دي لګري دي وس منګل دې دې زه او ایزا قن تفل قومه تیوالي علو تهم کله چیته پدنګ قوم کې دنګ او خلقو کې نه تو بايو چته کې بي عارفه تن بي عارفه تن پيو معروف خصلت باني شایگی کی نیغه دنګ دی او تا کېشته حتا یو قال الطویل او لسیږي وا چې دا څړې وګد دې اگر چې لړندل لیکن د کده سي خاصلت ست دي جګه د دنګو گنيشته نو د مندره ده خو ایلم ببو کی خاصت ببو یونه دنګ تو برامن دغه شیر والا برامن دکینه دې تین ته کوله ګټه کوي لکه په گشت لکه په د आकार کې کار او اذا کنتم سیدی علوتم بشی یو وا کم قدره انا من فروعن كثيرتين دړي دړي زمونږه غا فروع فروع اولاد تموت جدا مړي شي اذا لم يحيين اصول اصول ديلره جندي نه کی سم مطلب تربيت ولورنه کی برابرې نه کی نو خله خړې رکھو خو لګدې کته قطعبت وپادي الحمدلله موږ تاسو سره جندي کو سره الله به ديګانو تاسو زده کیږي برابر سبا تاسو سره کشرانه تاسو نو تاسو روته خای نوکم قدر اینا من فروعن کثیرت تموت اذا لو ایهینا اصول <سؤال> ولم ارى کل معروف اما مذاقه و ما پسند احسان چهنی ریاستان در زبردش شه دی ار چه خوند احسان دی په حلو دا خوگ دی و اما وجو ار چه مخ دی احسان دی په زمین انده در خش دی نو احسان کو ده خلق سرا و خ کو ده خلق که چې تنګړی غون نوم کارون مې سرتهرسې ی ددن خلکل <سؤال> مزی ستا تابی کېږي خبره به کېږي واللم آ اما کاله هروپې اماما ماذا کوو هو پاغون وهماوا جو هو جاې لو وقاله محمددو بنو ب دی په خیر په مه خلسیږي که نه که نه خلېږي Eh, hey, c'est